Mai întorc și vorbim despre social media și mai exact despre creșterea organică în social media pentru că noi așa cu toții dorim să ne creștem profilul personal sau al afacerii mai ales în social media dacă se poate fără bani sau cu foarte puțin bani. De aceea ne interesează foarte mult aspectul ăsta de creștere organică. Pentru a vorbi despre asta am alături de mine pe Cătălin Costache care este expert în social media. Bună dimineața! Bună dimineața! Și a rămas alături de noi pentru a fi cu moderator și Diana Mețiuț Mulțumesc foarte mult, Diana, pentru că ai rămas în această parte din emisiune. Cu drag. Cătălin, este posibilă creșterea organică în social media? În anul 2019 în care am intrat? Da, răspunsul este da. E adevărat că sunt câteva lucruri care se schimbă sau care se ridică la un nivel mai înalt de și e nevoie să fie în sfârșit înțeles și aplicat, acționat. Asta e așa, dacă să fac o paranteză complet nepotrivită, ca în domeniul în care uh, cei care caută portițele legii, încearcă să fie întotdeauna cu un pas înaintea celor care legiferează. <laughs> Și cu cât legile se înspăresc, cu atât trebuie să mai creativ ca <laughs> E adevărat, e adevărat. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că în social media se schimbă des lucrurile, din ce în ce mai... Poate, tocmai trebuie să ne <laughs> macaroana, <laughs> Eu mă număr printre persoanele care uh, caută aceste portițe. Uh, probabil că Diana, dacă ar intra în uh, interiorul numerologic al uh, motivației uh, mele, ar găsi că îmi lipsește sau am prea mult dintr-o anumită cifră, de aceea caută aceste portițe. Se poate, da. <laughs> care este cifra responsabilă? de? 8. 8. 8, 8 este cu responsabilitatea. Deci Cine are 8, caută portiță, sau cine are 8, beneficiază de portiță? Cine are mulți de 8, nu caută portiță, pentru că deja vrea să fie în acord A, cu legea, nu așa? 8. <laughs> asta e răspunsul. Deci n-am 8. <laughs> da. Sunt de. Bun. Formația asta. Ce, ce nu mai e valabil în 2019 din ce era valabil în 2018? Hai să o luăm așa. Ok, sunt de acord. Putem pleca de la premisa că toată lumea știe ce ar fi fost valabil în 2018. Păi nu, ai, hai să zicem ce, hai să luăm cu ce, ce a fost valabil până acum. Ce putem face eu în 2018? Păi în asta mea. aș zice, că s-ar putea să fie lucruri care nu au fost făcute. Spre exemplu... Deci n-am știut de ele. Sau le-am ignorat. Am știut, dar am zis, las că merge și fără, că aici în România sau printre români, că nu ne neapărat în România, chestia asta că s-ar putea să meargă cu scurtături e, să zic așa, o, un ambient e, des întâlnit. Spre exemplu, la postările paginilor din Facebook, probabil că puțină lume și face target. Postările, mă refer, organice. Și e, sunt... Avem această facilitate, cred că de prin 2012. D, când spui să faci target, nu e așa o chestie mentală că îmi propun eu să ating 10.000 de oameni. E, Doamne, o e, bine complet, să okay. e bine să fie <laughs> întâi E bine să fii Dar dacă a rămas acolo în acea zonă mentală, e mai puțin. Posibil sau e chiar improbabil ca Facebook să știe de ea pentru că nu s-a făcut conexiunea între platforma Facebook și mintea noastră. Deci targetarea postărilor organice este posibilă cred că din jumătatea anului 2012, ceea ce foarte puțini folosesc. Am constatat printre clienții mei când m-am uitat așa pe pagina pe care vreau să o promoveze, să o scoată în față, Dome, dar de ce nu avem targetare aici? Ce, păi mă gândeam să nu plătesc. Dar nu e de plătit, este doar de folosit. Dau no, un exemplu. Nici eu n-am folosit ani. Deci, explică-ne așa <laughs> pe înțelesul oamenilor simpli. Păi, în primul rând, ai șansa că numele tău este memorabil. Canal nu, și numele tău este memorabil, dar și numele businessului, Canal 33, este memorabil. Deci, de aici. Ăsta e un pas bifat, ca să spun așa, după care ești prezent pe cea mai activă platformă posibilă de social media, pentru că YouTube nu e de social media, YouTube e un motor de căutare, știi? Sau poate nu știi, dar YouTube nu face social media. YouTube este Iată, un motor. de percepire. YouTube este un motor de căutare. ai nevoie să fii prezent într-o platformă social media care este prietenoasă cu YouTube. -ul. O știm care este aceea? Am voie să-l întreb în sau doar fi. Da, ai voie, dar nu știu. <gri> este <gri> Google Plus. Este Google Plus. G Și mai e în funcțiune că știu că și-au mai scos și din... Da, e în funcțiune pentru că care este marele atu și marele avantaj în a fi prezent pe Google Plus este că atunci când cineva de search în Google sau în YouTube după cuvintele cheie cunoscute, Google îl ia și îl pune înainte pe cel care este prezent și în Google. Spre exemplu, să presupunem că sunt trei televiziuni de business în România, toate cu aceeași, să spunem, prezență online, doar că una dintre ele nu este prezentă în Google. Aceea va fi ultima văzută. Cine va fi prima? Cea care are și prezență în Google. Și unde vor sta uh, clipurile video din YouTube fără să fie șterse după un anumit timp? În Google Plus și în blogging, bineînțeles. În YouTube șterg video după un anumit timp? Asta nu, nu în știam. YouTube sunt șterse, sunt șterse în platformele gen Twitter și Facebook. Ah, da. Aici tu ne-ai spus că după 30 de uh, zile uraș la gare. Nu, cred, am fost că, at... cred că am spus uh, o săptămână, dar dacă oh, vrei okay. poți să schimbi așa am... declarație <laughs> cu 30 de zile. Nu, înseamnă că n-am reținut eu corect. Deci, 7 zile. Șapte zile. Da. În rest vedem doar noi, dar nu noi mai vedem vedem nimeni. pentru că noi suntem autorii postării și pe noi ne lasă în pace. Însă prietenii Ca prieten... să ne deprimăm. Deci, ne lasă să ne imaginăm nu ne prindem, Nu știu. E, bine. Ok, ok. Da. De aceea recomand Google Plus tuturor celor care folosesc filmările în YouTube. Dar folosește cineva Google Plus, că nu știu pe nimeni? Păi, încă atât, Adică, fun. cine socializăm? Doar cu Google? dați ți să spus adică care ne e motivul. Ne dă motiv. O notă bună. Motivul este că dacă cineva introduce într un din cele două, uh, în, în liderii motoarelor de căutare, Google, și YouTube introduce numele meu ca să mă caute, Google indexează și mă așează pe primul loc pentru că sunt în Google+. Nu trebuie să socializez în Google+. Este suficient să am cont, acolo, să am cont acolo ca să pot să vin înaintea competitorilor mei. Care sunt competitori, poate, poate nici nu-i tratez drept competitor, dar dacă ne întâlnim pe aceleași cuvinte cheie, da? SEO, SEO, cum zicem în românește, înseamnă optimizarea pe motoarele de căutare. Și dacă ai cuvinte cheie, televiziunea de business, să zicem, sau televiziunea oficială de business, sau, mă rog, televiziunea ta de business, da? nu ești primul dacă n-ai Google ⁇ E primul cine are Google ⁇ Apropo de chestia asta, o să fac o paranteză să vă spun ce că am primit ce ofertă publicitare de la cineva. Nu știu de unde, avea adresa mea de mail, dar o avea. Vrei să scoți un competitor din topul căutărilor nu știu ce? Noi facem sio pe invers. Se poate așa ceva? Bineînțeles că se poate. Cum să nu se poate? A inventat de am... un român asta cu capra vecinului Nu știu dacă e de un român, dar cu capra vecinului Ne aparține nouă, ca da. popor, din păcate, da, da. Poziția nu de victimă și de capra vecinului Origin la origine a fost inventată de un român Însă pot să spun că bloggingul românesc care face bani S-a bazat inițial pe aceste uh, negativități Adică iau un brand și mă apuc să-l toc mărând mărunt să vedem unde are el negina, câtă negină are. Și dacă are negina și uh, nu o știe nimeni, ia să mă ocup eu să știe cineva. La un moment dat titularul acelui brand l-a luat pe blogger, sau i-a luat dacă erau mai mulți, și i-a transformat în influencer. <laughs> Dar au plecat de acolo, de la uh, Cârcătășeală. Datoarei început cu pagina, da. e bine să avem mai degrabă o pagină, este, mai este eficient să avem pagină în anul 2019 sau să avem cont personal sau mai multe conturi personale, nu știu, în loc să avem 40.000 de fani, de exemplu, cum avem noi la canal 33, să am, nu știu, 8 conturi personale, producanul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Al 8-lea, nu înțeleg că e diana menținută. Noi responsabilitate la asta ne 8 să, să, să să Până la 8. Până la 8. Nu, 7 și 9. Da, răspunsul este că pagina este esențială pentru că ea ține loc de adresă de. Ține loc de domeniu de. Mail. Adică în interiorul lui Facebook ăsta e locul unde îi invităm pe oameni. Pe pagina invităm practic acolo construim cât ne dă voie Facebook, adică cu instrumentele pe care ni le pune Facebook la dispoziție acolo ne construim prezența online din Facebook pentru că ieșirea către website se întâmplă după cum probabil ai constatat pe telefonul mobil când Facebook are un link extern nu? te întreabă te Câți, câți followers pierzi pentru această întrebare? Știi câți renunță să dea al doilea touch pe ecranul telefonului? Sau ce faci? Calculezi? O, 81% Da, peste 80% Da? Hai, peste 80% Am fost tare la Peste 80% renunță Dar dacă telefonul în sine are uh, uh, două, trei mijloace de a atinge Uh, acel site. Adică au și Google și au și propriul browser, nu? Multe iPhone-uri au propriul browser. Uh, și te întreabă, dar cu care vrei? După care te mai întreabă o dată, dar vrei întotdeauna prin ăsta sau doar de data asta vrei prin ăsta? Circa 80%, din 80%, din 80%, din 80%? Eu zic că e bine să fie o prezență în uh, Facebook pe pagina uh, Ia, tu ai și pagina sau ai doar cont personal? Am pagină, dar este o pagină care nu îmi poartă numele și este o pagină, o pagină uh, da, care se numește Născuți Creativ pentru că tot timpul am promovat ideea asta de creativitate, așa că m-am hotărât să o numesc Născuți Creativ. Și, și tu ce ai folosit mai cu precădere în 2018? Tot ce m-a sfătuit Cătălin, <laughs> pentru că eu lucrez cu el și uh, țin cont de sfaturile lui, uh, priceperea mea este din ce în ce mai bună ca să păstrez o exprimare constructivă uh, și atunci de fiecare dată îl întreb uh, ce să fac, cum să fac și de câte ori sunt harnică, chiar mă țin și pun în practică sfaturile lui, uh, când nu... Uh, Păi când fac, când fac. Am, da, da, <laughs> am Google+. Da, Am Google+. Iată că am Google+. Plus. Deci am reținut să avem Google+. Plus. Next. Ce mai putem? De... Asta cu targetarea. Nu ne-ai explicat cu targetarea. Eu n-am învățat pe <laughs> emisiune și nu știu să targetez. Toți cei, care, toți cei care plătesc la Facebook promovare, cunosc, și aleg un target, da. Cunosc această da, targetare. Da. Asta am făcut-o când am plădit, dar la ce folosește când nu plătești? Unde Pui unde o fac și Ai o fac? setare pe pagină care îți permite să faci targetare și când nu plătești. Ok, de și la ce folosește treaba asta? Acel, la, folosește la exact același lucru, doar că nu dai cu cardul. Asta spun că are exact aceeași forță de, de, de impact în cei 2%, deci dacă ai 10.000 de followers și 200 de oameni văd, da, 2% din 10.000 16.000, mă rog, 2, 240 de oameni. Și x 2, 12, 220 de oameni. acum frustrant de puțin văd 2%. Da, 100. sunt de acord. E pentru... Dar de unde a început? Când a început uh, treaba cu paginile? E, e o treabă interesantă și utilă utilizatorului, de nu utilizatorului, beneficiarului individual de Facebook pentru că Zuckerberg a plecat de la ideea să nu-i bombardeze pe utilizatori cu mai multă reclamă decât pot duce adică au zis a zis domnule hai să încercăm să imenajăm. toată lumea să vrea să și ce se întâmpla dacă lumea se simțea agresată pleca de pe platformă și atunci pur și simplu a ales ideea să filtreze. Dar acum suntem la punct 3, adică a trecut la un cu totul alt nivel de targetare. Acum avem SEO în interiorul lui Facebook și ne alege așa un o, o mică, un mic grup de prieteni pe, pe care testează ce am postat noi și dacă acei prieteni și ia random, ia aleator dintre prietenii noștri, deci nu cei neapărat care au fost activi ieri sau al pe postarea noastră. Un mic grup, mic, 10, 15. Și dacă ne ridicăm la un anumit nivel de angajament între aceștia, pac, trecem la un alt nivel, ne dă accesul la câteva sute și abia pe urmă la câteva mii. Aș vrea să ne înțelegem că asta este, uh, aceasta este schimbarea pentru 2019 și anume că suntem în trepte. Uh, dau... Adică nu din capul locului, te văd 2% nu, și Nu, nu. asta se întâmpla până la... Până... Deci în 2018 s-a întâmplat. Deci când s-a deschis șampania, s-au dus sacrificiile, s-a da. terminat cu 2%. Deci când erai nemulțumit de 2%, află că acest 2% acum ți se oferă în niște trepte de angajament. Și ce ar mai fi bun de spus aici sau potrivit de spus Ar fi că avem o ierarhie în angajamente Deci like-ul sau mă rog toate cele 5-6 iconițe 5 pe care le avem acolo de angajare Înseamnă dacă acesta e unitatea Comentariul este de 100 de ori mai puternic decât like-ul Sau avem echivalența un comentariu egal 100 de like-uri Wow, și, un share, și un share egal 10 like-uri. Așa că și totul se echivalează în număr de like-uri. Și după ce am ajuns să trecem de prima, primul grup, de câțiva zeci de amici, de prieteni, de followers de urmăritori, nu? trecem la nivelul următor, avem patru trepte. Țic, țic, țic. Și maxime 2%. Da. Dar nu putea să fie și el mai generos dacă o postare are foarte mult engagement să te vadă 50%? Uit, bă, cu te, te vede, da, cu Te vede cât dorești tu pe bani. Este un business. A, a, suntem la televiziunea noastră de business. Ar trebui să-i dăm lui Zuckerberg ceea lui Zuckerberg și anume că este un business și atunci a, așa face bani. Până la urmă, cum să crească acțiunile acelea în care unii au investit? Asta. Da. Deci, vestea bună... Am numai avești bună. Este că putem Promis. ajunge în continuare la 2% dacă bifăm cei 4. Nu, dar pagină. ținta nu este 2% din, de pe pagină. Ținta este ca acei followers să ajungă în grupul tău. În grupul Canal 33. Prietenii Canal 33. Da un exemplu, da? Când acei followeri și-au ajuns în grup și acolo nu aveam nicio limită și persoana care gestionează conturile de social media, care poate să fie orice nume, da? Ion Popescu, Ion Popescu ia de pe pagină postarea și o duce în grupul prietenilor, acolo o, văd, o vede toată lumea. Dacă deci e important să ai un grup asociat. E important să ai grupul tău, da. Însă ca să ajungi la grupul tău E nevoie de niște pași tot organici Nu știu dacă ăsta e momentul în care să devoalăm și acest... Strategie pentru că grupul nu se creează chiar peste noapte. Mai ales că mulți oameni sunt foarte invitați. Nu, Diana, câte invitați. și invitații ai în grupul. Da, foarte multe, dar eu, eu mă bucur că sunt onorată, că sunt invitată, dar nu sunt prea participativă. Adică nu sunt nu prea mult postez, adică dar din când în când totuși interviușez oameni. Nu, să nu. Cât fii supărată când, uh, că te fără să nu, nu, mai primesc rare ori mesaje în care mi se cer tot felul de lucruri dar uh, de obicei nu lucrurile le las așa să crească că mi se pare că un, un om sau o firmă care vrea să se promoveze este bine să fie în cât mai multe grupuri și bineînțeles că în funcție de tema grupului, când are un anumit tip de produs sau serviciu, zic bine, Cătălin, să se ducă în, exact în direcția respectivă. Adică dacă eu sunt într-un grup care promovează berea și eu aș fi fabricant de bere, mă bucur că am fost invitată în acel grup. Dar dacă aș fi în același timp pe lângă berea și începe să produc și păpuși, ar fi bine să mai fiu și în alte grupuri, că dacă m-aș limita doar la cele de bere, mi-aș închide și perspectivele de... Promovare. Nu? Grup deschis sau grup închis? Categoric deschis. Aia cu descrit, închis cu secret. Ale <laughs> sunt. Deci, cum, cum să fii agentul secret al businessului tău? Adică, bun. Și după ce ești agent secret. Deci, e business sau este sistem de securitate privat? Categoric public. Grup public. Cât mai public. Pentru că dacă nu e public. Cât o dată unele postări nu se văd, câteodată o dată ajung la prietenii prietenilor, ori bă, ideea de business este la cât mai mulți, nu? acepți. nu știu, așa arată businessurile mele. <laughs> Poate că sunt unii care vor să vândă cât mai puțin, dar nu e greu Și să -mi lași înțeleg. pe oricine să posteze, moderez, nu moderez. Uh, nu, nu, nu, moderez, dar uh, toată lumea invită pe toată lumea această facilitate, această bifă trebuie să fie acordată pentru că ei se filtrează singuri adică, sigur, ai niște reguli și prin prisma învățătorilor de la Diana și altora regulile să fie simple și afirmative foarte mulți folosesc reguli, n-ai voie să faci n-ai voie să faci aia, nu călca iară <laughs> nu, regulile au și ele, de, ex gros. de exemplu, pe grupul tot care sunt reguli? Uh, îți dau un exemplu Grupul din Tenerife uh, Are următoarea regulă uh, Ești în Tenerife, vino în grup Vrei în Tenerife, vino în grup Asta este singura regulă Și într-adevăr, băieții care vor să se ducă în Marea Britanie Nu sunt în grupul meu În rest, toată lumea Sunt unii nemulțumiți din Tenerife Domne, în grupul ăsta sunt prea mulți care nu sunt în Tenerife. Da, sunt. vor fi. OneBee! Da, da. Și acest oneBee ajută mult la ce? În primul rând, e un angajament în afară, e un magnetism, să spunem, de rang 2, i-aș spune eu, da, către prietenii, prietenilor care. Și iată, companiile de turism simt asta. Eu cred că. Sunt două, trei, nu le folosim ca acestea zbrânduri mai mici și să nu facem publicitatea mascată, nu? Dar din ce în ce mai multe companii de turism sunt prezente în Tenerifele. Le vedem când vin avioanele, sunt acolo cu cartonașe, cu stegulețe, deci ajută la ceva și asta. Unu, doi, din asta decantezi, adică ai un, ai un fel de sistem de pâlnie din grupul românii în Tenerife s-a decantat nu este meritul meu, ci sunt doar beneficiar aici, dar am toată lauda pentru cine a decantat asta, s-a decantat firme și servicii în Tenerife care e, promovează practic toate businessurile românilor din Tenerife și acolo îți dai seama și ce nu e spre exemplu să... ne-am dat seama că nu avem transport de animale în Tenerife și din Tenerife nu avem, nu. Și ăsta e, un business, e o oportunitate de business în Tenerife acum. <laughs> Îți dau un exemplu. Sigur că nu se potrivește mănușă pe un business de televiziune, însă toți cei care acum activează în Tenerife sunt mai bogați, mai mulțumiți și mai socializați între ei decât în urmă cu un an de zile. Dau un exemplu. Sunt grupuri, eu am multe grupuri. Ale mele, adică create de mine. E important să avem mai multe? Pe păi domenii e. de interes? Pe... Da. Spre exemplu, un grup în care am văzut că postează des Canal 33 este femei cu idei. Ce este grupul care de tine? Da, să trăiți. Eu nu știam acest. <laughs> <Am>. <laughs> Am un grup unde promovez doar lucruri benefice, favorabile despre români. Se numește Românii. E un grup care... Adică aflăm destul de multe lucruri care s-ar putea îmbunătăți despre români și România, dar lucruri care s-au îmbunătățit deja mai puțin. Și atunci am ales să facem lucrul ăsta în acest grup. Și să știi că lumea am pus această regulă. Și toată lumea a fost mulțumită. Adică n-am găsit nimeni care să protesteze și să zică dar unde spunem lucrurile care ne supără? E destul loc <laughs> pentru supăre. Totuși aș vrea să spun două vorbe despre cum se creează grupul pentru că nu e facil și nu este rapid. Este defăcut și are nevoie de timp. În sensul, nu neapărat de setarea grupului în sine, no. ci de a-l da. duce la o anvergură, la o da. utilitate, de, de la a, un impact. De unde luăm oamenii pe care îi aducem în grupul ăla? De unde luăm? Din alte grupuri. Ceea ce înseamnă că trebuie să fim prezenți în acele grupuri. E necesar, e mai mult decât necesar, e potrivit, e indicat, este... E... Îmi dai voie să folosesc? Da. Trebuie? <laughs> Trebuie să fim acolo dacă vrem ca grupul nostru să aibă, într-adevăr, impact. De ce din alte grupuri? Pentru că acolo sunt formatorii de opinie. Cine sunt formatorii de opinie în acele grupuri? Moderatorii și administratorii. Mă duc acolo, analizez, în primul rând, sigur, analizez ce grupuri mă interesează. Și după ce am ajuns în acele grupuri, practic mă... Îmi prietenesc cu moderatorii și administratorii. Sunt prietenii mei, mi-i fac prieteni Cumva, like-uri, comentarii, share-uri, distribuții, distribuiri ale postărilor lor Până când ies în evidență și atunci când îi trimit o cerere de prietenie, eu o acceptă Și m-am împrietenit cu administratorii din acele grupuri Odată ce m-am împrietenit cu ei, îi pot invita categoric în grupul meu nu? Pentru că sunt deja prieteni și din profilul personal îi pot aduce în grupul meu Le dau o nouă platformă Eu, în acest grup Ei nu au fost aici și se vor manifesta ca și în grupul lor Vor face postări care să facă sens Și transform totul într-un fel de cross-promotion Adică eu sunt prezent în grupurile lor și ei sunt prezenți în grupul meu Și în felul ăsta, în primul rând, nu sunt singur și în al doilea rând se vectorizează pe subiecte de interes. Poți să te uiți la tot ceea ce promovezi în televiziunea Canal 33 și acești oameni care sunt moderatori aici, care sunt prezenți în diverse grupuri unde au un cuvânt de spus, ei în grupul Canal 33 vor face exact același lucru. Este un proces care durează între 3 și 6 luni. Și abia după aceea grupul tău este, uh, cum să zic, la, potențialul, uh, la un potențial ridicat care va crește continuu. E condamnat să crească după ce. Care e cel mai mare cu pe care e ca număr de persoane? Pe care l-am eu? Da. Am 13.000 de persoane în uh, numai grupul meu. L-am făcut cadou. Okay. Uh, grupul se numește copii. 13.000 de persoane și 18.000 de persoane în social media school. 18.000 de persoane. Și sunt prezent într-un grup de 6 milioane de oameni, care se numește România. E grupul acela despre care uh, gurile uh, slobode, ca să nu zică rele sau bune, spun că au ajutat esențial la numirea unui, la alegerea unui președinte a României, Grupul România. Și a ajutat? În perioada aceea chiar mi-am luat liber de la toate celelalte uh, ocupații. A, ocupații și angajamente. Au fost trei săptămâni, cred, de acțiune, activitate și uh, Voturile aduse din Canada, Anglia, Italia, Franța, deci din diaspora din aceste țări, au avut și contribuția mea. Interesant. Da. Unii, ce, oamenii de acolo mă știu pentru că primeau informații de la mine. Și iar eu nu făceam altceva decât să preiau informații de calitate de pe platformele, printre care și acest grup România. Da, au ajutat. No, Că e experiență ta cu grupurile până acum? Eu am învățat foarte repede acest lucru de la Cătălin Primul lucru am învățat partea cu grupurile Și al la cu comentariile Că este important să comentezi și nu numai să dai, să dai like Și pot să spun că m-am ocupat strict de, de aceste două lucruri Atunci când m-am ocupat eu de, de transmisiunea evenimentelor mele Și da, de fiecare dată a funcționat Pentru că eu sunt în foarte, foarte multe grupuri sunt așa că am fost invitată și sunt în anumite grupuri pe care chiar le urmăresc și îmi plac și altele la care nu sunt foarte, foarte atentă. Dar este adevărat că de fiecare dată când am un eveniment, fie că îl organizez eu, fie că mă invită cineva, fac o postare, cel puțin una, cu evenimentul pe care îl țin de exemplu, în ianuarie o să am trei evenimente, unul după altul. Pe toate aceste trei, e adevărat, unul este la Oradea, unul este la Iași, unul este la București și pe toate le anunț în aceste grupuri și de exemplu, una dintre postări având în vedere că grupul online este peste tot adică nu este, se referă numai la București dar dacă este un grup de București, chiar și acolo pot să spun dacă aveți prieteni în Oradea sau în Iași, care știți că ar fi interesați de subiectele pe care eu le tratez acolo. Vă rog, trimiteți le mai departe uh, informația aceasta de la mine. Și funcționează foarte bine. Ești uh, generoasă cu like-urile și cu comentariile sau mai degrabă genul care urmărește, citește, dar nu engage alte postări ale altor persoane și uh, spunem la asta și după aceea întreb pe că bine <laughs> să fim foarte engage cu ce fac alții sau mai... -o, o mai Teoretic, așa este bine să dăruiești înainte de a primi, adică să dai și tu like-uri, să comentezi activitatea altora, așteptând sau nu să ți se întoarcă și ție din lucrurile pe care le-ai făcut. Dar eu am doar anumite ore la care stau la cafea și deschid laptopul și atunci mă uit pe Facebook. Ce uh, și atunci? ce mă interesează în acele momente peste ce dau și e frumos și interesant, dau și eu mai departe. Adică tot ceea ce consider că merită și se pliază pe area mea de interes și a celor care știu că mă urmăresc, mai ales lucrurile de comunicare, lucrurile de creativitate lucrurile de coaching și de spiritualitate pe toate le difuzez mai departe pentru că sunt valoroase Sunt foarte valoroase. cu like-ul așa, mai ușor să dau 100 de euro decât un like, <laughs> like. Nu, eu Sau dacă nu dau like este că nu sunt au, prezentă nu pe Facebook Nu sunt prea importante ca să comenteze ceva cum e? E bine să fim foarte inghești, moderați, mai puțin? Pe cei importanți îi cunosc mai puțin, eu. Poate că sunt atât de importanți încât nu am ajuns să ne cunoaștem. Deci este reciproc. Ei sunt atât de importanți încât nu mă cunosc pe mine și atunci automat eu m-am transformat într-o persoană care nu-i cunoaște. Dar eu angajez întotdeauna la nivel de comentariu pentru că acel comentariu al meu înseamnă 100 de like-uri și fie că spun felicitări, fie că spun țin -o tot așa, fie că ca o încurajare, fie că spun ceva despre postarea respectivă, mi-aleg, sunt, sunt setat pe Twitter, eu sunt setat în maxim 100 de caractere, Twitterul acceptă 140, eu sunt setat în 100 de caractere oricum, adică nu pot să spun că... Cuvintele mele se pot închega într-o frază cu subiect și predicat, cum zice un ziarist celebru, contestat de un filozof celebru. Nu întotdeauna am subiect și predicat, dar întotdeauna am niște caractere acolo. Asta pe de-o parte. Pe de-altă parte, cui le ofer? Întotdeauna celor care reprezintă pentru mine o țintă. Deci sunt parte din targetul ul meu. Primesc, deci nu foarte... Unde Primesc foarte multe invitații de a da like la pagini, de a mă angajat în diverse mă rog, proiecte, însă eu mă duc acolo, nu dau like-ul din, din setarea unde îți permite să dai un like cum să spun, Easy. fără să vezi. Da? Mă duc până acolo. E adevărat că mă duc doar dacă mă atrage ceva. naming spre exemplu, dacă a, a făcut un nume care nu mă atrage, nici n-ajung până acolo. Dar dacă am ajuns, mă uit un pic și înțeleg că îmi va face trebuință sau face parte din targetul meu. Atunci și comentez, adică dau like și și evaluez pagina respectivă sau postarea respectivă, dacă, pagina dacă îmi permite sau la postare spun câte ceva acolo. Este, de ce fac asta? Pentru că astfel mi i atrag la mine în sursa de informare. Nu mai așa mi atrag, altfel nu. Și dacă îi vreau vreodată la mine... Sunt unii care încercau să salveze filmulețele, să le strângă în, în profil ca să le aibă mai târziu și le pierdeau De ce? Pentru că nu filmul, filmul respectiv care făcea sens sau era interesant nu primea un comentariu Ne primind un comentariu, la un moment dat Facebook dă cu mătură acolo și șterge și atunci nu ți le mai găsești deci e nevoie de angajament pe ceea ce te interesează pe tine sau pe ceea ce este în targetul tău Diana are angajament pe ceea ce o interesează Eu spun mai mult de atât Ceea ce mă interesează este ok pentru că am creează o sursă de postări ulterioare, ulterioare Deci e o sursă de evergreen, ca să spun așa Pe de altă parte, cei care sunt în target folosești și linkedin -ul? Cum vezi linkedin da. în contextul acesta? Și mai ales în... Dacă, de... dacă ar fi să creăm o analogie, Facebook este o cafenea. Sau un pub pentru bărbați. Deci când te duci la, pe Facebook, poți să fii și deschia la cămașă, poți să mai tragi o, o vorbă de duh. Uh, LinkedIn-ul este un fel de pavilion expozițional. Acolo e nevoie să nu te ai... Nu în Bermude. Nu, nu? Și comportamentul nu poate fi de Bermude. Decât dacă ești businessman în Bermude. Dar chiar și așa e nevoie de o anumită... Îl folosesc întotdeauna când mă refer la proiecte, când mă implic în echipe, când, spre exemplu, oricine îmi cerem eu un CV, eu îi invit să-mi citească CV-ul de pe LinkedIn Deși inclusiv facebook știe ce am făcut în ultimii 30 de ani, să spun așa De când e Facebook, nu chiar în ultimii 30 de ani, dar și pe Facebook se vede ce am făcut Totuși îi invit acolo unde mi-am plasat cele mai vârfurile de performanță pe care le-am avut LinkedIn-ul este un Și LinkedIn-ul are niște algoritmi din ăștia de vizualizare? Sigur, sigur. și-au făcut 2 cum... Cred că în 2014 a fost o folosim ghirimelele, o cârdășie social media și cu toții au hotărât să atragă uh, cuvintele cheie în propriile motoare de căutare. În orice device ne uităm și vedem ce motoare de căutare am folosit, vom vedea că inclusiv Motor Facebook avem de căutare, motor LinkedIn avem de căutare și cu toții S-au dus acolo și au ales mijloacele de... Și pe LinkedIn invit tot pe grupuri, tot în grupuri Grupurile de pe LinkedIn sunt, au fost spectaculoase pentru mine Deci Eu am primit comenzi, am lucrat worldwide prin LinkedIn, nu prin Facebook Prin Facebook regional, prin Facebook cu românii Însă când lucrezi cu americani, când primești comenzi de, din Australia, sau nu știu ce, asta se întâmplă pe LinkedIn La mine s-a întâmplat pe LinkedIn Și e important să ai grupuri? Sau să fii prezent în grupuri? Aici am o abordare un pic mai dictatorială Pentru că pe grupul tău poți să faci ce dorești Și poți să-i schimbi orientarea Au fost momente când am avut nevoie să schimb orientarea unui grup Cam cum s-a făcut în România când un partid care era social-democrat a trecut la popularii europene, așa. Pentru că era politic corect pentru orientarea respectivului partid. Așa uh, poți să te comporți și cu grupurile pe care le uh, edifici, pe care le construiești. Pe când, când ești prezent în grupurile altora, sigur că acolo ești uh, musafir. musafir și te comporți ca un musafir. Nu... Îți scoți nici pantofii Decât dacă asta e regulat în grupul respectiv Dar nu Nu faci lucruri e, Cum să spun De dragul tău Faci de dragul gazdei da, da. Ce experiență ai avut cu Lintinu? Te mult A, Nu prea folosesc. Mi-am făcut un profil acolo, tot la îndrumările lui Cătălin. Am un CV frumos. E adevărat că nu l-am mai actualizat de ceva vreme. Nici nu mai știu unde s-a oprit prezentarea mea acolo. Dar este totuși destul de, de amplă. Ceea ce n-am făcut nicăieri am trecut un portofoliu de clienți ceea ce pe Facebook, de exemplu, n-am făcut și mi s-a părut că LinkedIn nu e singurul loc unde pot să încep să desfășori o listă de clienți. Și, într-adevăr, și uitasem de ea până când mi-a dus cineva aminte, când am făcut un eveniment, a luat postarea din LinkedIn și mi-am readus și eu aminte de unii clienți de care chiar uitasem și într-adevăr LinkedIn nu mi se pare foarte prețios și de business și sunt convinsă că unele companii pe care, care m-au contactat, m-au contactat de acolo, adică acolo au văzut desfășurarea mea de forțe și în direcția de business coaching, nu numai de life coaching. Oricum, pe profilul de Facebook nu prea îți dai seama câte ca persoană fizică, câte persoane văd o postare, vezi un număr de like-uri, de comentarii, dar nu ai o idee pe profilul tău personal. Te văd și prietenii prietenilor, să doar prietenilor? Dacă ai această setare făcută la postare. Adică, teoretic, o postare de foarte mult succes pe contul tău ar putea să o vadă mai mulți decât numărul de prieteni pe care îl ai pe... Pe profilul, pe cum te văd, 18%. La sută. 18%. Da. 18%. Deci acum nu te văd toți, nici pe profilul personal. Domnule, toți te văd pe grupuri. Pe profil, 18%. De 9 ori mai mult decât pe uh, pagini, Nu? Da, da. Doar 18%. Tot Și de acela. Ai idee pe LinkedIn care putea să fie procentul sau nu? Am, am, am idee. În grupuri te văd 75% din grupurile, din membrii. De fapt, te văd cei care au fost activ. Cei care doar vizualizează grupul nu văd. Văd doar postările cu cel mai mare angajament. Nu văd tot. Deci, după ce ai reușit să intri în topul lor de postare cu angajament, atunci încep să te vadă și cei care doar surveia, care Parcur, vizualizează, așa, care încă. parcurg grupul. Dar nu, nu ești văzut de la început. Iar în Postările pe care tu le faci pentru tine, alea sunt văzute de prietenii tăi, de toți prietenii tăi, cu condiția ca atunci când v-ați împrieteni să fi schimbat și un mesaj personal. Există invitația de a fi prieten, de a, te, a fi parte a rețelei de business în LinkedIn, dar foarte mulți dau ok, ok, ies, ies și gata. Oia, nu te văd. Și nici tu nu vezi ce se întâmplă la ei. Doar dacă după aceea a existat, eu obișnuiesc să trimit un mesaj celor care mă invită să fac parte din rețeaua lor Le mulțumesc că m-au invitat să fac parte din rețeaua lor Ei nu știu de ce le mulțumesc, mi se pare politicos și e adevărat că e și un gest politicos Dar pe de altă parte pentru că... Eu le mulțumesc și ei îmi spun și ei ceva Că atunci când le mulțumesc Măcar cu plăcere Tot primești înapoi Dacă nu ceva un pic mai elaborat Ăsta deschide accesul lui La mine și al meu la el. E de făcut Sunt de pe ultimele minute Mai dă-ne un Sfat, o recomandare, o schimbare Ceva care ar mai fi relevant Imediat Video înainte de tot. Adică Avem cuvinte nu? Avem imagini Spre exemplu aveam un grafic În care video se vede De opt ori mai Are de 8 ori mai mare angajament decât cuvintele Zicem că e o poezie Cineva postează o poezie Cineva postează o poezie Pusă pe slide-uri Care sunt așezate Sunt salvate video au fost urcate video e, Acel video cu aceleași cuvinte Cu aceeași cu același mesaj, e de 8 ori mai uh, accesat decât uh, textul în sine cu cât de lung video 5 secunde. 5 secunde. Ce Ei, poți cin... să faci cu 5 secunde? <laughs> Ei, că când... poți, poți, dar uh, uh, Poți să te duci până la 30 de secunde, poți să te duci până la 45 de secunde, ier, dacă când vei ier intra... Era o replică în boemia, în despre lungimea piesei, dar nu cadrează cu matinalul de dimineață. Când te duci să, pe analitic pe cifrele statistice ale postării, vei vedea că cei mai mulți, 70-80% din, din cei care... Uh, au deschis video, au stat 5 secunde. Deci 5 secunde pe un video. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Am ajuns la finalul de parc din business. Matineal a fost Cătălin Costache, expert în social media, și Diana Metiu, care îi mulțumesc că a rămas alături de noi. Uh, ne reîntoarcem în stimație telespectatorul după o scurtă pauză publicitară cu Leviu Business, și avem un invitat special, autorul blogului Căruța cu Bani. Să aflăm despre venituri pasive și despre cum ne pot ajuta ele să avem o independență financiară în viitoare. Așa rămâne în setul de pe programele Canal 33.